Vilka chanser hade då de sårade att överleva? Att ge ett entydigt svar på den frågan går givetvis inte, då mycket berodde på skadans art. De som fått relativt ytliga sticksår från pikar, bajonetter eller värjor hade förutsatt att de inte råkade ut för någon allvarlig infektion. Den kanske bästa chansen att klara sig. Djupa sticksår var betydligt värre. Underliggande organ blev ofta illa skadade och ett sticksår i buken eller brösthålan kunde vara mycket allvarligt. Det komplicerades också av att sticksåren i allmänhet var svårt nedsmutsade. De som fått skär eller huggsår från värjor eller kossacksablar hade nog en möjlighet att överleva om inte hugget varit allt för kraftigt och orsakat skador på senor, muskler, Större blodkärl eller ben. Det bör ha funnits en hel del frakturer bland skadorna. Bland annat som resultat av fall från hästryggar. Brutna armar och ben kunde man laga men de som knäckt ryggraden var i allmänhet vigda åt döden. Ett öde som säkert inte var allt för ovanligt bland de sårade var det som drabbade Jakob Lärka från Kalmar. Liggande på slagfältet blev han söndertrampad av hästhovar och förlorade bland annat sitt ena öga. Parentes. Det var förmodligen åtskilliga sårade som fått krossskador och frakturer när de redan skadade låg på marken och trampades av människor och djur. Det fanns även de som blivit helt blinda som den 28-årige Stockholmaren Göran Öller ...eller fått andra skador som var invalidiserande men inte livshotande. Den utan tvekan vanligaste skadan tog det ha varit skottsåren. De hade också i allmänhet den sämsta prognosen. I synnerhet gällde det de som fått stympande skottskador. Skador orsakade av kanonkulor var de allra värsta. En träff från en av dessa metallcylindrar var nästan alltid dödande om den inte tog någon av lämmarna och blev stympande. Det fanns gott om dessa vanställda bylten, de som förlorat fötter, ben, händer eller armar. Det var exempelvis Anders Forbes som förlorat bägge sina fötter och dessutom fått tre fingrar på vänster hand avhuggna. Anders lejonjälm vars vänstra ben sprängts bort av en kanonkula och Lars Tisensten, Livgardesofficeren som också fått ett ben avskjutet. Även druvhagel och vanliga kulor från musköter var livshotande. På grund av kulornas låga energi kunde folk få livsfarliga skador utan att slå som kull. Kulor som trängt djupt in i kroppen och punkterat inre organ var ödesdigra. Och soldater med tarminnehållet rinnande ut i bukhålan- hade i stort sett bara att invänta döden. Projektiler som skadat människorna hade sannolikt dragit med sig sådant som smutsiga tygfragment, delar av knappar eller innehåll i uniformspickorna in i såret och gjort det starkt förorenat. I många fall åstadkom kulorna, så kallade sekundärprojektiler, som träflisor, sten, grus eller avsprängda stycken från ben eller tänder som åkte vidare in i kroppen. Det var också skillnad mellan att träffas av en muskötkula eller ett druhagel och att träffas av en gammal rostig spik från en skrotladdning eller en skärva från en granat. Spiken eller skärvan kunde orsaka mycket fula sönderslitningar av vävnaderna, sårets läge oavsett vad det var för typ av sår hade också betydelse Även ett mindre sår kunde om det uppstått på ett ställe där nerver och stora blodkärl låg ytligt medföra snabb förblödning I alla dessa fall gällde att såren i regel var starkt förorenade och mycket hängde på möjligheterna att hålla olika infektioner i schack Man måste tvätta såren och skära dem rena för att hålla undan sådana vanliga infektionskomplikationer som stelkramp, gasbrand, sårdifteri och kallbrand. Fenomen som man knappt begrep och än mindre kunde åtgärda. Årstiden var också den värsta tänkbara för sår. Hettan gjorde att bakterierna hade de allra bästa betingelser för att frodas. Den tillgängliga svenska sjukvårdspersonalen var som nämnts löjligt otillräcklig. Och till råga på allt led man en mycket svår brist på medicamenter. Det krävs ingen större fantasi för att inse att de sårade, och i synnerhet de sårade svenskarna, hade mycket mörka framtidsutsikter. Skadade skulle dö i sviterna efter de sår de åsamkats denna måndag under lång tid efteråt. I Närkevärmlands regemente till exempel var dödligheten hög under den följande månaden. I juli dog 22 korpraler och meniga samt en sergeant och en trumslagare. Med all sannolikhet samtliga folk som sårats i slaget och avlidit av vanbord, svält och komplikationer. Många skulle överleva men var deformerade eller invalidiserade för livet. Den primitiva fältmedicinen ledde också till att många som hade godartade sår fick de felläkta om de någonsin läkte alls. Gustav Pistolsköld, en nybliven premiärkornet vid livregementet till häst, född i närke, skadades svårt i vänstra axeln och resultatet skulle bli en mycket förkortad vänstra arm. Georg Kilman, en 34-årig smålänning, fick ena knät söndertrasat. Ännu 20 år efter slaget var hans sår öppet och oläkt. Om det under dessa ohygliga betingelser förekom barmhärtighetsmord på de svårast sårade är det inget att förvånas över. Det förekom under andra drabbningar i detta krig och går att se som den yttersta konsekvensen av den primitiva fältmedicinens tillkortakommande. Det finns även uppgifter om att svenska sårade blev dödade av sina egna efterslaget. Ingen behöver nog tvivla på att det kvällen den 28 juni fanns många söndertrasade och vanställda människospillror som i sitt smärtrus avundades de stupade och bad till Gud att han äntligen ville sända döden till dem. Fram emot kvällen slog sig Sar Peter ner i sitt tält för att basunera ut sin stora Victoria. innan Katarina fick ett kort brev. Lilla mor... God dag! Jag vill meddela dig att Gud idag i sin stora nåd har skänkt oss en makalös seger över fienden. Kort sagt, hela den fientliga herren är slagen, varom du ska få höra mera från oss. Peter. P.S.